Cântec de turmă Înaltă e ziua sub cer fel de fel, iar jos pe planetă, sub capă de rază, miroase a iarbă pe care o în clipa aceasta cu botul un miel. Memoria spicului fumegătrează și verdele bobului trece spre pal. Mai plânge pământul pe un ultim caval. Berbecul sămânța anoaie și așează. Dar iată ca arse s-ar false pudori. Acestea par vorbe străine de artă. Dar eu le-aș mai scrie de câteva ori. Să văd care doamne tre -sar și mă ceartă. Aviz cu vioaselor lumii miori, un cap de berbec pun la mine pe poartă.